Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 26 Între timp, lupta continua înfățișând o priveliște oribilă. Cele două ajutoare ale călăului îl târâsără pe Andreea pe eșafod. Întregul popor era împotriva lui și douăzeci de mii de voci strigau într-un glas La moarte! La moarte! Franț se trase înapoi, dar contele îi apucă din nou brațul și îl opri dinaintea ferestrei. Ce faceți?" îl întrebă el. Vă e milă? Pe cinstea mea că e cum nu se poate mai bine plasată mila asta. Dacă ați auzit strigându-se că a scăpat un câine turbat, v-ați lua pușca, v-ați repezi în stradă și ați de fără nicio milă și fără zăbavă bietul animal, care la urma urmei n-ar avea altă vină decât că a fost mușcat de un alt câine și că face și el ceea ce i s-a făcut. Dar iată că vă e milă de un om pe care nu l-a mușcat niciun alt om și care totuși și-a ucis binefăcătorul, iar acum nemai putând ucide, fiindcă are mâinile legate, vrea cu tot din adinsul să-și vadă murind tovarășul de temniță, părtașul la nefericire. Zău, priviți, priviți! Îndemnul nu mai avea însă aproape niciun rost. Franz părea fascinat de groaznicul spectacol. Ajutoarele călăului o osânditul pe eșafod și acolo, cu toate sforțările lui, cu toate mușcăturile și țipetele, îl siliseră să îngenuncheze. În acest timp, călăul se așezase deoparte cu ciocanul pregătit. Apoi, la un semn, cele două ajutoare se traseră în lături. Osânditul voi să se ridice, dar până să o facă, Ciocanul îi se abătu pe tâmpla stângă. Se auzi un zgomot înăbușit și înfundat, Osânditul se prăvăli ca un bou cu fața în jos, Apoi, dintr-o zvâgnire, se răsturnă pe spate. Atunci călăul dădu drumul ciocanului, Își scoase cuțitul de la brâu și, dintr-o singură lovitură, Despică gâtul osânditului, Aruncându-i se îndată pe pântec și începând să-l piseze cu picioarele. La fiecare apăsare, un șuvoi de sânge țâșnea din gâtlejul osânditului. De data aceasta, Franț nu mai putu să privească. Se trase înapoi și se prăbuși pe jumătatele leșinat, într-un fotoliu. Albert rămase acolo cu ochii închiși, ținându-se strâns de draperiile ferestrei. Contele stătea neclintit, triumfător, ca un înger al răului. Capitolul 36. Carnavalul din Roma Când Franț își veni în fire, îl găsi pe alber bând un pahar cu apă. Paloarea lui arăta câtă nevoie avea de apa aceasta. Contele își punea costumul de paiață. Fără să-și dea seama, Franț privi în piață. Dispăruseră toate, și eșafodul, și călăii, și victimele. Nu mai rămăsese decât poporul zgomotos, neastâmpărat, vesel. Clopotul din Monte Citorio, care nu sună decât pentru moartea papei și pentru deschiderea mascheratei, bătea din plin. Ce s-a întâmplat?" îl întrebă Franț pe Monte Cristo. Nimic, absolut nimic, după cum vedeți. Doar că a început carnavalul. Trebuie să ne îmbrăcăm repede." Într-adevăr," răspunse Franț, din toată scena aceea îngrozitoare n-a mai rămas decât urma unui vis." Asta fiindcă n-a fost decât un vis, un coșmar." Da, pentru mine. Dar pentru osândit?" Și pentru el a fost un vis. Numai că pe când noi ne-am deșteptat, el a rămas mai departe adormit. Și cine ar putea să spună care e mai fericit?" Dar Pepino? Ce s-a întâmplat cu el?" întrebă Franț. Pepino e un flăcău cu minte care n-are nici cea mai mică urmă de îngânfare." Contrar obiceiului oamenilor furioși când nu se ocupă nimeni de ei, el a fost încântat să vadă că toată lumea îi dădea atenție numai lui Andreea. A folosit prin urmare neatenția asta ca să se strecoare în mulțime și să dispară fără să le mulțumească măcar vrednicilor preoți ce îl însoțiseră. Nici vorbă că omul e un animal foarte ingrat și foarte egoist. Dar îmbrăcați-vă! Iată, domnul de Morser, vă dă exemplu. Într-adevăr, Albert, cu gândurile aiurea, își punea pantalonii de tafta peste pantalonii negri și peste încălțămintea de lac. Ia ascultă, Albert," întrebă Franț, ești dispus să faci nebuni? Haide, răspunde necinstit." Nu, dar, la drept vorbind, acum mă bucur de ce am văzut și înțeleg ce spunea domnul Conte." Când te obișnuiești odată cu un asemenea spectacol, numai el îți mai poate da emoții. Unde mai puneți că numai în asemenea clipe pot fi studiate firile oamenilor? Spuse Montecristo. Pe prima treaptă, a eșafodului moartea smulge masca purtată toată viața și lasă să se ivească adevăratul chip. Trebuie să vă mărturisesc că acela lui Andreea nu mi-a plăcut deloc. Dezgustător tâlhar! Să ne îmbrăcăm, domnilor! Să ne îmbrăcăm! Ar fi fost caragios din partea lui Franț să facă mofturi și să nu urmeze exemplul pe care îl dădeau ceilalți doi. Își puse deci și el costumul și masca, la fel de galbenă pe cât îi era chipul. După ce se îmbrăcă coborâră, trăsura plină de confete și de flori îi aștepta la poartă. Intrară în coloană. E greu de închipuit cât se schimbase totul. În locul priveliștii morții, mohorâtă și tăcută, piața del popolo arăta ca un dezmăț nebunesc și zgomotos. Nenumărate măști ieșeau, nevălind din toate părțile, țâșnind pe uși, coborând pe ferestre. Trăsurile se revărsau din toate colțurile străzilor, încărcate de pieroți, arlechini, dominouri, marchizi, transteverini, Caragioși, cavaleri țăran și toți strigau gesticulau, aruncau cu ouă pline de făină, confeti, buchete de flori, atacând prin vorbe și prin proiectile prieteni și străini, cunoscuți și necunoscuți, fără ca nimeni să aibă dreptul să se supere sau să facă altceva decât să râdă. Franz și Albert erau asemenea unor oameni duși la o petrecere ca să uite o mâhnire adâncă și care, pe măsură ce beau și se amețesc, simt cum li se lasă un văl între trecut și prezent. Tot mai vedeau sau, mai bine zis, continuau să simtă în ei răsfrângerea celor văzute. Dar, încetul cu încetul, la generală îi cuprinse și pe ei. Începu să li se pară că judecata șovăielnică îi părăsește. Simțea o nevoie ciudată de a lua parte la zgomotul, la mișcarea, la vârtejul acesta... Un pumn de confetti, îi fost lui Morser dintr-o trăsură vecină, acoperindu-l cu pulbere ca și pe cei doi prieteni ai săi, înțepându-i gâtul și toată partea obrazului neacoperită de mască, de parcă i s-ar fi azvârlit o sută de ace și îmboldindu-l la lupta în care erau intrate toate măștile întâlnite. Se ridică deci și el în picioare, își vără din plin mâinile în saci și, cu toată puterea și îndemânarea de care era în stare, zvârli la rândul său un vecin ouă și zaharicale. În clipa aceea, bătălia fu începută. Amintirea celor văzute cu o jumătate de oră mai înainte se șterse cu totul din mintea celor doi tineri, într-atât priveliștea împestrițată, agitată, nebunească pe care o aveau sub ochi, le furase gândurile. Cât despre contele de Monte Cristo, după cum am spus, el nu păruse impresionat nicio clipă măcar Să ne închipuim frumoasa și larga Via del Corso Mărginită de o parte și de alta de palate cu patru sau cinci etaje Având toate balcoanele împodobite cu covoare și toate ferestrele drapate La balcoanele și la ferestrele acestea să ne închipuim 300.000 de mii de spectatori Romani, italieni, străini veniți din toate colțurile lumii. Toți aristocrații la oaltă, aristocrați din naștere, aristocrați prin ban, prin geniu, femei încântătoare cuprinse ele înșele de nebunia spectacolului, aplecându-se peste balcoane, ieșind la ferestre și făcând să plouă deasupra trăsurilor ce treceau o grindină de confeti, aruncate din plin. Să ne închipuim văzduhul, încărcat de bomboane care cad și de flori care urcă, apoi pe pavajul străzilor, să ne închipuim o mulțime voioasă, nesfârșită, nebună, în costume trăsnite. Verze uriașe care se plimbă, capete de zimbri mugind, puse peste corpuri omenești, câini părând că merg pe picioarele din apoi. În mijlocul tuturor acestora, o mască se ridică și, în această ispitire a sfântului Anton zugrăvită de calo, vreo astarteie și arată figura fermecătoare și ai vrea să o urmărești, dar ți se pun în cale demonii asemănători a celora ce ți apar în vis. Închipuiți-vă toate acestea și veți avea o slabă idee despre ce înseamnă carnavalul la Roma. La al doilea tur. Contele poruncii vizitiului să oprească și le ceru însoțitorilor săi, în îngăduința de a-i părăsi, lăsându-le trăsura la dispoziție. Franz înălță privirile. Se aflau dinaintea palatului Rospoli, iar la fereastra din mijloc, la aceea acoperită cu o bucată de damas alb cu o cruce roșie, stătea un domino albastru sub care închipuirea lui Franz și o înfățișa cu ușurință pe frumoasa grecoaică de la Teatrul Argentina. Domnilor, spuse Montecristo sărind din trăsură, când vă veți plictisi de a fi actor și veți dori să redeveniți spectatori, nu uitați că aveți locuri la ferestrele mele. Până atunci, faceți ce vreți cu vizitiul, cu trăsura și cu servitorii mei. Am uitat să vă spun că vizitiul contelui era înveșmântat într-o blană de urs negru, cu totul asemănătoarea a celei de Audrey în ursul și păpușa, și că la cheii instalați în picioare din apoi a trăsurii, purtau costume verzi de maimuțe potrivite cum nu se poate mai bine pe talia lor, și măști cu arcuri cu care se strâmbau la trecători. Franț îi mulțumi contelui pentru oferta sa binevoitoare. Cât despre Albert, el cocheta aruncând flori într-o trăsură plină de țărâncuțe romane, oprită ca și trăsura contelui la unul din popasurile atât de obișnuite într-o coloană. Spre necazul lui însă, coloana își mersul și, în timp ce ei coborau spre piața del Popolo, trăsura care i-a trăsese atenția urcă spre palatul Veneției. Ei, dragul meu," îi spuse el lui Franz, n-ai văzut?" Ce să văd?" întrebă Franz. Stresura aceea plină de țărăncuțe romane. Nu. No. Ei bine, sunt sigur că în ea se găsesc femei încântătoare. Ce păcat că ai masca pe față, dragă Albert, spuse Franț. Ar fi fost timpul să-ți scoți paguba pentru dezamăgirile tale amoroase. Nădăjduiesc că nu o să se termine carnavalul fără să-mi aduc vreo despăgubire răspunse Albert pe jumătate în glumă, pe jumătate convins. Dar, în ciuda nădejdei acesteia, trecu întreaga zi fără ca să se mai ivească vreo altă aventură, în afara întâlnirii de încă două sau trei ori cu trăsura țărâncuțelor romane. La una din întâlniri, fie din întâmplare, fie cu un anumit scop, masca lui Albert se desprinse. La întâlnirea aceasta el luă toate florile care îi mai rămăseseră și le aruncă în trăsură. Și fără îndoială că una dintre femeile încântătoare pe care Albert o ghicea pe sub costumul cochet de țărăncuță, fu mișcată de gestul acesta căci, la rândul ei, pe când trăsura celor doi prieteni trecut din nou, ea zvârli un buchet de violete. Albert se repezi la buchet. Și cum Franț n-avea niciun motiv să creadă că florile îi fusese rătrimise lui, el îl lăsă pe Albert să le ia. Albert le puse triumfător la butonieră și trăsura porni mai departe. Ei," spuse Franț, iată un început de aventură." Poți să râzi cât vrei," îi răspunse Albert, dar eu chiar cred că așa este. De aceea n-am să mai las din mână buchetul." Cred și eu," râse Franț. E un semn de recunoaștere." De altfel, gluma deveni curând o realitate, căci pe când Franț și Albert, mânați mereu de coloană, întâlnirea din nou trăsura a contadinelor, femeia care i-aruncase buchetul lui Albert, bătu din palme, văzându-l prins la butonieră. Bravo, dragul meu, bravo!" spuse Franț. Lucrurile merg strună. Vrei să te părăsesc? Nu ți-ai cumva mai plăcut să rămâi singur?" Nu, nu, să nu forțăm lucrurile." N-aș vrea să mă las dus ca un prost de la primele semne la o întâlnire sub orologiu, cum spunem noi despre balul operei. Dacă frumoasa țărăncuța are chef să meargă mai departe, o să mai regăsim și mâine sau, mai degrabă, ne va găsi ea. Atunci îmi va da semne de viață și voi vedea ce e de făcut. Dragă Alber, spuse Franț, ești într-adevăr înțelept ca nestor și prudent ca Ulise." Iar dacă Circe va reuși să te schimbe într-un animal oarecare, înseamnă că e tare îndemânatică și tare puternică. Albert avea dreptate, fără îndoială că frumoasa necunoscută hotărâse să nu ducă prea departe intriga în ziua aceea, căci, deși tinerii mai făcură vreo câteva tururi, trăsura ei dispăruse nici vorbă printr-una din străzile alăturate. Atunci tinerii se reîntoarseră la Palatul Rospolii dar contele dispăruse și el împreună cu dominoul albastru. La ferestrele acoperite cu damasc galben se mai găseau câțiva inși pe semne invitați de-ai contelui. În clipa aceea, clopotul care sunase deschiderea carnavalului sună retragerea. Coloana de pe corso se desfăcu îndată și, într-o clipă, toate trăsurile dispărură în străzile mărcinașe. Franz și Albert ajunseră tocmai în fața străzii de marate. Vizitiul pornit de-a lungul ei fără să spună o vorbă și, ajungând în piața Spaniei, pe drumul ce duce pe dinaintea palatului Poli, se opri în fața hotelului. Pastrini ieși în prag ca să-și întâmpine oaspeții. Prima grijă a lui Franz fu să întrebe de conte și să-și arate părerea de rău că nu se întorsese ră la timp ca să-l ia. Dar Pastrini îl liniști spunându-i că Monte Cristo mai avea comandată o trăsură și că trăsura aceea mersese la orele patru să-l ia de la Palatul Rospolii. De altfel, Contele îl însărcinase să le dea celor doi prieteni cheia lojei sale de la Teatrul Argentina. Franz îl întrebă pe Albert dacă vrea să meargă, dar Albert avea de îndeplinit planuri mari înainte de a merge la teatru. Prin urmare... În loc să răspundă, el întrebă dacă Pastrini putea să-i facă rost de un croitor Pentru ce vă trebuie un croitor? întrebă Pastrini Ca să ne facă până mâine două costume de țăranii romani cât se poate mai elegante Răspunse Albert Pastrini clătină din cap Să vă facă până mâine două costume? se miră el Vă rog să mă iertați, excelență, dar asta mi se pare cu adevărat o cerere franțuzească. Două costume. Când de acum și până în opt zile nu veți putea găsi măcar un croitor care să vrea să vă coasă șase nasturi la o vestă, chiar dacă i-ați plătit câte un taler de fiecare nasture. Atunci trebuie să renunți la costumele pe care le doresc? Nu, fiindcă le vom avea gata făcute. Lăsați pe mine... Mâine, la deșteptare, veți găsi o colecție întreagă de pălării, de veste și de pantaloni." Dragă Alber, spuse Franz, să avem încredere în gazda noastră. Ne-a dovedit ce poate. Hai să cinăm liniștiți și, după cină, să mergem la Italiana în Alger." Fie să mergem la Italiana în Alger. Dar gândește-te, jupâne pastrinii, că ne trebuiesc neapărat costumele pe care ți le-am cerut pentru mâine." Hotelierul le mai spuse odată să nu fie îngrijorați, căci vor fi serviți după cum doresc, iar Franț și Albert se urcară în camerele lor ca să-și lepe de costumele de paiață. Scoțându-și costumul, Albert strânse cu cea mai mare grijă buchetul de violete. Era semnul de recunoaștere pentru a doua zi. Cei doi prieteni se așezară la masă. În timp ce mânca, Albert remarcă deosebirea însemnată dintre bucătarului jupân Pastrini și cel al contelui de Monte Cristo. Iar adevărul îl sili pe Franț să mărturisească, deși avea rezerve în privința contelui, că bucătarul acestuia îl întrecea cu mult pe al lui Pastrini. Pe când luau desertul, servitorul îi întrebă la ce oră le trebuie trăsura. Albert și Franz se priviră, temându-se ca nu cumva să comită vreo necuvință. Servitorul îi înțelese. Excelența sa, Contele de Monte Cristo, a poruncit ca trăsura să rămână toată ziua la ordinele înălțimilor voastre. Înălțimile voastre o pot deci folosi fără grijă. Tineri? Hotărârea să profite până la capăt de bunăvoința contelui și porunciră să se înhame caii, în timp ce ei aveau să îmbrace costume de seară în locul celor de zi, mototolite în bătăliile la care îi luaseră parte. Apoi plecară la teatrul Argentina și se instalară în loja contelui. În timpul primului act, intră și contesa G. în loja ei. Ea și-aruncă prima privire spre locul unde în ajun îl văzuse pe conte. Astfel că îi zări pe Franț și pe Albert în loja aceluia despre care cu 24 de ore mai înainte își exprimase în fața lui Franț o părere atât de ciudată. Binoclul ei se îndreptă cu atâta stăruință asupra lui Franț încât acesta aș seama că ar fi o cruzime din partea lui dacă n-ar satisface imediat curiozitatea contesei. De aceea... Folosind dreptul pe care îl au spectatorii teatrelor italiene și care constă în a face din sălile de spectacole saloane de recepție, cei doi prieteni își părăsiră loja și se duseră să-i prezinte contesei omagiile lor. De-abia intrară în loja contesei când ea îi făcu semn lui Franz să se așeze la locul de onoare. Albert, la rândul său, se așeză pe un scaun mai înapoi. Ea spune... Întrebă contesa, abia lăsându-i timp lui Franț să se așeze. Mi se pare că te-ai grăbit cât ai putut să faci cunoștința noului Lord Rathuen și că sunteți acum cei mai buni prieteni din lume." Nu suntem atât de buni prieteni, precum spuneți, dar nu pot să vă ascund, doamnă contesă, că am abuzat toată ziua de bunăvoința lui," răspunse Franț. Cum toată ziua?" Pe cinstea mea, chiar așa e." De dimineața am fost invitatul lui la masă. În tot timpul mascaradei ne-am plimbat pe corso în trăsura lui, și, în sfârșit, acum seara am venit la teatru în loja lui. Vă să zic că îl cunoașteți? Și da, și nu. Cum vine asta? Ar fi o poveste prea lungă. Dar mi-o vei povesti? V-ar prea mult. Iată un motiv în plus ca să o aud aveți răbdare cel puțin până când povestea va avea un desnodământ fie îmi plac poveștile duse până la capăt până atunci a spunem cum ați făcut cunoștință cine v-a prezentat nimeni dimpotrivă el a venit la noi când asta ieri seară după ce v-am părăsit prin cine doamne prin mijlocirea foarte prozaică a hotelierului nostru Va să zică și el locuiește la hotelul Londra ca și dumneavoastră? Nu numai la același hotel, dar chiar și pe același coridor. Cum îl cheamă? Fără îndoială că i-ați aflat numele. Se înțelege. Contele de Monte Cristo. Ce fel de nume e ăsta? Nu prea e de neam. Nu, e numele unei insule pe care a cumpărat-o. Și e conte? Conte Toscan. În sfârșit. O să-l acceptăm și pe acesta pe lângă atâția alții," răspunse contesa, care era urmașa uneia dintre cele mai vechi familii din preajma Veneției. Altminteri, ce fel de om e?" Întrebați-l pe vicontele de Morser." Auziți, domnule, m-a trimis la dumneavoastră," spuse contesa. Am fi pretențioși dacă nu l-am găsit încântător, doamnă," răspunse Albert. Niciun prieten vechi de zece ani n-ar fi făcut pentru noi ce a făcut el, și asta cu o grație, cu o delicatețe și o politețe care arată că e într-adevăr un om de lume. Vai de mine, râse contesa, până la urmă o să vedem că vampirul meu nu e altcineva decât un proaspăt îmbogățit care vrea să-i se ierte milioanele și a luat privirea lui Lara ca să nu fie confundat cu domnul de Rothschild. Dar pe ea ați văzut-o?" De cine întrebați?" zâmbi Franț. De frumoasa grecoică." Nu, dar cred că am auzit-o cântând la guzlă." Ea însă a rămas cu totul invizibilă. Dragă Franț, când spui invizibilă vrei numai să faci pe misteriosul," vorbi Albert. Cine îți închipui tu că era dominoul albastru de la fereastră acoperită cu dama unde se afla fereastra aceasta acoperită cu damasc alb? La Palatul Rospoli Deci, Contele avea trei ferestre la Palatul Rospoli? Da Ați trecut cumva prin Via del Corso? Fără îndoială Ei bine, atunci trebuie să fie observat două ferestre acoperite cu damasc galben Și una cu damasc alb și cu o cruce roșie Aceste trei ferestre erau ale Contelui Așa. Atunci omul nostru e un nabab. Știți cât prețuiesc asemenea ferestre pentru cele opt zile ale carnavalului și încă la Palatul Rospoli, adică în cel mai bun loc de pe Corso? Două sau trei sute de taleri romani. Vrei să spui două sau trei mii? Drace! Și insula lui îi aduce un venit atât de mare? Insula lui?" Nu-i dă nici măcar un baioco. Atunci de ce a cumpărat-o? Dintr-o toană. Așadar e un original? De fapt, spuse Albert, mi s-a părut că e destul de excentric. Dacă ar locui la Paris, dacă ar lua parte la spectacolele noastre, atunci ți-aș spune, dragul meu, sau că e un glumeț de prost gust care pozează, sau că e un biet personaj căruia romanele i-au sucit capul. Zău, azi dimineața a avut două sau trei ieșiri vrednice de Didier sau d'Antoni. Pe când Albert vorbea astfel, cineva intră în loge ca să o salute pe contesă și, după obicei, Franț îi cedă noului venit locul. Împrejurarea aceasta, în afară de schimbarea locurilor, mai avut ca urmare și schimbarea subiectului discuției. Peste un ceas, cei doi prieteni reintrau în hotel. Jupând pastrinii, le făcuse rost de costume pentru a doua zi și le făgădui că vor fi mulțumiți de inteligența lui activitate. Într-adevăr, a doua zi dimineața, pe la orele nouă, pastrinii intră în camera lui Franț cu un croitor încărcat cu vreo opt sau zece costume de țărani romani. Cei doi prieteni, Aleseră două costume asemănătoare și oarecum pe măsura lor, apoi îi spuseră gazdei să li secoasă vreo 20 de metri de panglică la pălăria fiecăruia dintre ei și două eșarfe frumoase din mătase cu dungi transversale și în culori vii, dintre acelea cu care oamenii din popor își încing mijlocul în zilele de sărbătoare. Albert era nerăbdător să vadă cum îi vine noul costum purta o haină și un pantalon de catifea albastră, ciorap cu colțuri brodate, pantofi cu catarăm și o veste de mătase. De altfel, ar fi fost cu neputință să nu-i vină de minune costumul atât de pitoresc. Iar când brâul îi strânse talia subțire, când pălăria lăsată ușor pe o parte lăsă să-i cadă pe umeri valurile de panglici, Franț fusilit să mărturisească că, adeseori, Costumul joacă un rol important în superioritatea fizică pe care o atribuim unor popoare. Turcii, atât de pitorește altădată în halatele lor vopsite în culori țipătoare, nu sunt oare dezgustători acum în redingote albastre, încheiate până în gât și cu fesuri grecești, care îi fac să pară niște sticle de vin cu dop roșu? Franz îl complimentă pe Albert, care, stând în picioare dinaintea oglinzii, și zâmbea cu un aer de mulțumire vădită. Tocmai în clipa aceea intră contele de Monte Cristo. Domnilor, spuse el, oricât de plăcut ar fi un tovarăș de petrecere, libertatea este și mai plăcută. De aceea am venit să vă anunț că vă las astăzi și în zilele următoare cu totul la dispoziție trăsura pe care ați folosit-o ieri. Cred că v-a spus pastrinii că mai am trei sau patru trăsuri în grajd, Așa că nu mă stingeriți deloc Folosiți-le după plac, fie pentru petreceri, fie pentru treburi Iar dacă vom vrea să ne spunem ceva, atunci ne putem întâlni la Palatul Rospolii Cei doi tineri ar fi vrut poate să se împotrivească Dar nu găsiră niciun motiv temeinic ca să refuze Și apoi oferta era de altfel plăcută În cele din urmă deci, o primiră Contele de Monte Cristo mai rămase aproape un sfert de oră cu ei, discutând cu nespusă ușurință despre tot felul de lucruri. După cum își dădură seama tinerii, Contele era la curent cu literatura tuturor țărilor. O privire fugara asupra pereților din salonul lui îi dovedise lui Franz și lui Albert că era amator de pictură. Câteva cuvinte întâmplătoare scăpate de el întreagăt Dovediseră că nici științele nu erau străine. Părea că se ocupase mai ales de chimie. Cei doi prieteni nu aveau pretenția să-l poată invita pe conte la o masă asemănătoare cu aceea la care îi invitase el. Ar fi însemnat o glumă lipsită de gust ca, în schimbul mesei sale excelente, să-i ofere masa foarte mediocră servită de jupând pastrinii. Și îi spuseră lucrul acesta deschis. Iar el primi scuzele ca unul ce știa să aprecieze delicatețea Albert era încântat de purtarea contelui și numai știința lui îl împiedica să-l socotească drept un adevărat gentilom. Îl bucura mai ales libertatea de a folosi pe deplin trăsura Asupra grațioaselor țărâncuțe tânărul își avea părerile lui Și cum ele apăruseră în într-o caleașcă deosebit de elegantă nu-i părea rău că va putea și el să fie și de acum înainte, pe picior de egalitate cu ele în această privință. La ora unu și jumătate, tinerii coborâră. Vizitiul și lacheul se gândiseră să-și pună livrelele peste blănile de fiare și asta îi făcea și mai caragioș decât în ajun. De aceea, Franț și Albert îi lăudară din toată inima. Albert sentimental... Își prinsese la butonieră buchețelul de violete veștede. La primul sunet al clopotului, porniră în grabă spre Via del Corso, prin Via Vitoria. La cel de-al doilea tur, un buchet de violete proaspete, zvârlit dintr-o caleașcă plină de paiațe, căzând în trăsura contelui, îi arătă lui Albert că, asemenea lui și prietenului său, țărâncuțele din ajun își schimbaseră costumele și că, fie din întâmplare, fie din pricina unui sentiment asemănător a celui acei îndemnase pe ei, în timp ce tinerii luaseră din galanterie costume potrivite cu ale cuțelor, ele îmbrecaseră costume asemănătoare cu cele purtate de ei în ajun. Albert își prinse buchetul proaspăt în locul celuilalt, dar păstră în mână buchetul veștejit. Și când întâlni din nou caleașca, îl duse cu dragoste la buze. Gestul lui păru că o bucură mult, nu numai pe aceea care îi aruncase buchetul, dar și pe zvăpăiatele ei însoțitoare. Ziua trecu la fel de animată ca și cea din ajun. Ba poate chiar că un observator priceput ar fi recunoscut o sporire a zgomotului și a veseliei. La un moment dat, tinerii îl pe conte la fereastră, dar când trăsura trecut din nou prin dreptul palatului Rospoli. Monte Cristo dispăruse. Se înțelege de la sine că schimbul de cochetării între alber și paiața cu buchetele de violete ținu întreaga zi. Seara, când se reîntoarse, Franț găsi o scrisoare din partea ambasadei. I se anunța că va avea cinstea de a fi primit a doua zi de sfinția sa. În fiecare dintre călătoriile făcute la Roma, tânărul ceruse și obținuse favoarea aceasta. Atât din credință cât și din recunoștință, el nu voise să poposească în capitala lumii creștine fără a-și depune respectosul omagiu la picioarele unuia dintre urmașii Sfântului Petru, care a dat exemplul rar al tuturor virtuților. În ziua aceea nu putea fi deci nici vorbă ca Franț să meargă la carnaval, căci, în ciuda bunătății care îi înconjură măreția, te pregătești totdeauna cu un respect plin de profundă emoție când e vorba să te pleci dinaintea nobilului și sfântului bătrân care poartă numele de Grigore al XVI-lea." Ieșind din Vatican, Franz se întoarse deci de dreptul la hotel, ferindu-se chiar să și calce prin Via del Corso. Ducea cu sine o comoară de gânduri pioase și atingerea cu nebuniile vesele ale carnavalului i s-ar fi părut că înseamnă o profanare. La ora 5 și 10, Albert se reîntoarse. Era în culmea bucuriei. Paiața și îmbrăcase din nou costumul de țărăncuță și ieșind în calea trăsurii lui Albert, își scosese masca. Țărăncuța era de o rară frumusețe. Franz îl complimentă pe Albert din toată inima. Iar acesta primi complimentele ca unul căruia îi se cuveneau pe drept După câte spunea, după unele semne de o eleganță inimitabilă Își dăduse seama că frumoasa necunoscută făcea parte neapărat din cea mai înaltă aristocrație Era hotărât să-i scrie a doua zi Franz, ascultându-i destăinuirea Băgă de seamă că prietenul său parcă ar fi vrut să-i ceară ceva și nu îndrăznea totuși să spună ce El stărui, arătându-i dinainte că era gata să facă pentru fericirea lui toate jertfele cu putință Albert se lăsă rugat numai atât cât cerea politețea prietenească Apoi îi mărturisi în sfârșit că i-ar face un mare serviciu dacă în ziua următoare i-ar lăsa trăsura numai lui Albert credea că țărăncuța avusese nemărginită bunătate de a-și ridica masca, numai fiindcă îl văzuse singur. Se înțelege că Franz nu era atât de egoist încât să-l oprească pe Albert la mijlocul unei aventuri ce făgăduia să-i fie totodată și plăcută pentru curiozitate și măgulitoare pentru amorul propriu. El cunoștea destul de bine desăvârșita indiscreție a vrednicului său prieten, ca să fie sigur că va afla cele mai mici amănunte ale norocului peste care dăduse Și cum de doi sau de trei ani, de când străbătea Italia în toate direcțiile N-a niciodată norocul să încerce măcar el însuși o astfel de aventură Lui Franz nu i-ar fi displăcut să afle cum se petrec lucrurile în asemenea cazuri El îi făgădui deci lui Albert că se va mulțumi a doua zi doar să privească spectacolul Stând la ferestrele palatului Rospoli Și, într-adevăr, a doua zi îl văzu trecând și iar trecând pe alber, Ținând în brațe un buchet cât toate zilele În care semne că își strecurase scrisoarea de dragoste Și îndoiala îi se schimbă în certitudine când revăzu același buchet Ușor de recunoscut după un șir de camelii albe În mâinile unei paiațe încântătoare în înmătase trandafirie Iar seara n-a fost bucurie, ci delir Albert era convins că frumoasa necunoscută Îi va răspunde pe aceeași cale Franț i înainte, spunându-i că zgomotul prea mare Îl obosea și că se hotărâse să-și folosească ziua următoare Revăzându-și albumul și scriind semnări. De altfel, Albert nu se înșelase în prezicerea lui a doua seară, Franț îl văzui intrând dintr-un salt în cameră, fluturând într-una un petic de hârtie pe care îl ținea de un colț. Ei, ce spui? M-am înșelat?" întrebă el. Ți-a răspuns?" strigă Franț. Citește!" Cuvântul acesta fu rostit cu o intonație imposibil de descris. Franț luă biletul și citi. Marți seara, la orele șapte, coborâți vă din trăsură în fața străzii dei pontificii și urmați-o pe țeran romană care vă va smulge din mână Mocoleto. Când veți ajunge pe prima treaptă a bisericii San Giacomo, aveți grijă pentru ca ea să vă poată recunoaște, să vă legați o panglică trandafirie pe umărul costumului dumneavoastră de paiață. Până atunci nu mă veți mai revedea. Statornicie și discreție. Ce spui? Întreba Albert, când Franz termină de citit scrisoarea. Ce părere ai, dragă prietene?" Cred că lucrurile încep să iau o întorsătură foarte plăcută," răspunse Franz. Așa cred și eu," spuse Albert. Și tare mă tem că te vei duce singur la balul ducelui de Braciano." Franz și Albert primiseră chiar în dimineața aceea o invitație din partea celebrului bancher din Roma. Ia seama, dragă Alber, spuse Franț, toată aristocrația va fi la duce. Dacă frumoasa necunoscută face într-adevăr parte din aristocrație, nu se poate lipsi nici ea. Dacă o să vină sau dacă nu o să vină, eu am să-mi păstrez mai departe părerea despre ea, răspunse Alber. Ei citit scrisoarea? Da. Știi ce educație mediocră primesc în Italia femeile din Mezzocito? Așa e numită în Italia burghezia. Da, răspunse Franț. Atunci mai citește încă o dată biletul, uită-te atent la scris și găsește măcar o singură greșeală de limbă sau de ortografie. Scrisul era într-adevăr încântător, iar ortografia nu avea niciun cusur. Te favorizează soarta, spuse Franț, înapoiindu-i pentru a doua oară scrisoarea. Râs cât vrei, glumește cât poftești, dar să știi că sunt îndrăgostit, spuse Albert. Doamne, mă înspăimânt, făcu Franț. Și parcă văd nu numai că o să mă duc singur la balul ducelui de Braciano, dar că am să mă și reîntorc singur la Florența. Fapt e că, dacă necunoscuta mea e la fel de binevoitoare pe cât e de frumoasă, Îți declar că mă statornicesc la Roma pentru cel puțin șase săptămâni. Roma îmi place la nebunie. De altfel, am simțit totdeauna o înclinare pentru arheologie. Atunci, încă o întâlnire sau două ca asta și parcă te văd ales la Academia de Istorie și Literatură. Nici vorbă că Albert și-ar fi disputat cu toată seriozitatea drepturile la un fotoliu academic. Dacă nu li s-ar fi anunțat că masa e gata Și cum pentru el dragostea nu era deloc în contradicție cu poftea de mâncare Albert se grăbi ca și prietenul său de altfel să se așeze la masă cu gândul să reia după masă discuția După masă, li se anunță vizita contelui de Monte Cristo De două zile tinerii nici nu-l mai zăriseră măcar Jupând pastrinii, le spusese că îl chemase o afacere la Civita Vechia. Contele plecase în ajun și se reîntorsese abia de o oră. Contele fu încântător. Fie că se stăpânea, fie că de data aceasta nu se treziseră în el fibrele amărăciunii pe care cu alte prilejuri le făcuse de două sau de trei ori să răsune în cuvintele sale amare, Monte Cristo se purta aproape ca un om obișnuit. Pentru Franț, contele era o adevărată enigmă. Monte Cristo nu se putea îndoi că tânărul călător îl recunoscuse și totuși niciun cuvânt de la noua lor întâlnire încoace nu părea să-i arate că își reamintea să-l mai fi văzut undeva. La rândul său, Franț, oricât ar fi vrut să facă vreo aluzie la prima lor întâlnire, simțea că îl reține grija de a nu fi neplăcut omului care îl copleșise cu atenții și pe el, și pe prietenul său De aceea continuă să păstreze și el Aceeași rezervă Contele aflase că tinerii Avuseseră de gând să ia o lojă La teatrul Argentina Și că nu mai găsiseră niciuna liberă El le aducea cheia lojei sale Cel puțin pentru asta părea Că venise să-i vadă Franz și Albert se împotriviră un timp Arătând că nu vor să-l lase pe el fără lojă dar contele le răspunse că în seara aceea el se ducea la teatrul Pali și că, dacă n-ar folosi o ei, loja de la teatrul Argentina ar rămâne goală. Argumentul îi hotărâ pe cei doi prieteni să primească. Franz se obișnuise încet încet cu paloarea contelui care îl izbise atât de tare când îl văzuse prima dată. Nu putea să nu îi recunoască frumusețea capului sever căruia paloarea îi era principalul defect sau poate principala calitate. Adevărat erou al lui Byron, Franz nu putea nu numai să-l vadă, dar nici să se gândească măcar la el, fără să-și închipuie obrazul acela întunecat pe umerii lui Manfred sau sub toca lui Lara. Pe frunte, Monte Cristo avea săpată cuta care arată prezența neîncetată a unui gând amar. Și avea ochii arzători care citesc până în fundul sufletelor, buzele subțiri și bat jocoritoare, care dau cuvintelor rostite un ce deosebit, de neuitat pentru cine le ascultă. Contele nu mai era tânăr, avea cel puțin patruzeci de ani și totuși se vedea cât de colo că era făcut să intreacă pe tinerii cu care s-ar fi găsit de față. De fapt, printr-o ultima asemănare cu eroii fantastici ai poetului englez, contele părea ca are darul fascinației. Albert nu mai înceta să vorbească despre norocul pe care el și Franț îl avuseseră întâlnind un asemenea om. Franț era mai puțin entuziast, dar suferea și el de influența exercitată de orice om superior asupra celor din preajmă. Se gândea la planul contelui de a veni la Paris, auzit de vreo două sau trei ori, și nu se îndoia că, datorită caracterului său eccentric, înfățișării neobișnuite și averii sale uriașe, Monte Cristo avea să facă senzație. Și totuși, Franț n-ar fi dorit să se afle în Paris la sosirea contelui.